Там такі нетрі, що лис не пролізе. Дикий хміль переплів дерева, кущі й бур'яни. Стежку треба прорубувати сокирою чи шаблюкою. Це те, що нам треба, сказала Маруся. Змахнувши правим вислом, Єдуся різко узяв ліворуч. Поминули ще кілька малих острівців, поки він повернув до берега. Невдовзі човен шурхнув носом у прибережний пісок. вам, дітки!» – попрощався старий. «Мені, бо це скинути годочків із десять, то пішов би з вами, а так...» «Одіпхніть мене від берега!» «Передайте вітання отаманові чорному», – сказала Маруся. «Від кого? Він знає!» Мирон підняв ніз човна, що сили його штовхнув, і з одним дідком байдак пішов по воді, як стріла. Замить він розтану у темряві, тільки легенька хвилька від весел накотилась на берег. «Наче приснилося», сказав Мирон. «Слухай, а ми не на острові часом?» «Я що, схожа на п'ятницю?» спитала Маруся. «Біг, Ме!» як дві краплі води. Ти хіба не дивилася в дзеркало, коли мастилася в сажу? Уздовж берега понад водою стояли очерети. За ними на суходолі бованіли купини хащових заростів. Далі здіймалися дерева вищі і вищі, але підлісок був непролазний. Тільки-но вони рушили через чагарники до лісу, як за ноги почали чіплятися батоги дикого хмелю, які переплелися з гіллям у міцні перевесла. Міцні угодини повелися по кущах глоду, шепшини, по стоборах вільг та ліщини, і пройти тут важко булою день, без шаблі і сокири. А в таку непроглядну ніч і поготів. Навіть великі птахи, чи сичі, чи мартини, чи гайвороня, сполохані людськими кроками, злітали з тих заростів важко, з гучним лопотанням крил, борсаючись у плетеві гілля і хмелю. На тут можна було забрести мочарічий геть, шурхнути в якесь болото. Тому вони не мали іншої ради, як переночувати в цих нетрях, перебути в дніпровських джунглях бодай до світанку. Добре, що в цій глушині можна розпалити багаття, зігрітися, назбирати хмиз для постелі і поспати майже в теплі і затишку. Де б вони ще пожили отак удвох. Удвох. Удвох. Удвох. Годила їм темна нічка. Годива. Мирон ще раз подивувався цьому найзухвалішому і найкмітливішому циганчукові цій найвродливішій п'ятниці, яка наче знала, що потрапить на безлюдний острів. Через те в її торбі їдунці виявилися сірники, сіль, цукор, житня хлібина, четвертинка сала і навіть Ох ти ж диво, моє Чаклунське! Кишеньковий мішечок, Завбіжки з кисет, Правдивої кави. Саме для кави був у торбині ще Алюмінієвий кухоль З великою душкою, Який можна ставити на вогонь. Коли вже горіло багаття, Вони приготували собі панську постіль. Спершу зладнали лежанку Із грубого сухостою, Поверх неї поклали сіник із хмизу, який застелили очеретом та лепихою. Прим'яти татарське зілля пахло гіркою спокусою. Вони ще раз продерлися хащами до Дніпра, щоб набрати в кухоль води для кави. Цього разу йшлося їм легше, очі звикли до темряви, і виявилося, що річка зовсім близько, хоч їм здавалося, що відійшли від води, за версту. Вони стояли на березі перед чорною безодною ріки, яка вбирала зір, манила і відлякувала, як зманює і відлякує бездоння. Пам'ятаєш, як я тебе скупала? спитала вона. І я про це тільки подумав. Хочеш іще? Вода вже не та, що холодніша вода то тепліше з неї виходити. І раптом він засоромився свого вагання, бо зрозумів, що вона для цього і привела його до ріки. Так, для цього. Бо як тільки вони вискочили з води, Маруся подала йому цупкий полотняний рушник, такий грубий, що коли Мирон розтерне м'язи, тіло пошило вогнем. Вони зодяглися. Мирон подумки ще раз подякував ковалеві за теплу світо і, зачерпнувши кухоль води, пішли до свого вогню. Пішли, мов би, до свого житла, яке тимчасово збудували собі на цьому безлюдному острові. Миронові стало зовсім легко. Вода забрала не лише в тому, а й біль у ногах. Йому здалося, що він тепер краще бачить, Ніби над ними посвітлішало захмарене небо. І він знов згадав їхню ніч на березі плиски, побачив малесеньку пташку плиску, згадав, як Маруся дала йому пташку, потім дала соколине око, дала магічний камінчик, і почув її голос. Ще волхвам він допомагав бачити в темряві. Тепер, він і йому, Миронові, допомагав бачити в темряві. Допоміг вийти з полону і допоможе знайти свій курінь. Він поставив кухоль із дніпровою водою край багаття на жар. Поки закипала вода, Маруся вирізала ножем два ліщинові шпичаки, наструмила на них тоненькі шматочки сала і дала один Миронові аби тримав над вогнем. Сало шкварчало, скапувало гарячими краплями на вогонь, вони підставляли під нього окрайці хліба і тішилися, як діти. Бо це була втіха усіх дітлахів, особливо пастушків, смажити на вогні сало. Він дивився на її чисте обличчя, з якого Дніпро злизав сажу, і думав, що це вже не циганчук і не п'ятниця, це найкраща у світі пастушка Хлоя, яка також жила на острові і була там найвродливішою дівчиною. Перехопивши його погляд, Маруся спитала, що так гірше?